الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى بعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكumsalia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam tumefurahi kwanza kufika katika kituo hiki katika msikiti huu msikiti huu unaitwa msikiti gani eh msikiti wa sunna eh dmtaitwa msikiti gani msikiti wa jamaa aa msikiti wa jamaa aa kituntu hapa katembe katembe Alhamdulillah. Tunamshukuru Allah atabaraka kwa ta'ala kutembelea kituo hiki na msikiti huu na kuonana na imamu wa hapa na ndugu zetu waliobakia vilevile na wanafunzi katika msikiti huu. Hili njama mbalo linafurahisha na njama mbalo dinatia furaha kuna masingi kama haya waislamu wanapatikana ndani ya mada hii lakini pia wanafunzi wapo wanasoma dini ya Allah, wanasoma Qur'ani, wanasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa sababu leo ni Jumamosi panda kuwepo na harakati mbalimbali mbali za kielimu wazia kwa watu wazima kina mama na watoto tukasema na nyinyi kidogo angalau mtu zawadi ya maneno huenda e, kwa maneno haya mta nufaika kwa namna moja au nyingine nyinyi hapa mnasoma Qurani si ndio soma kitabu cha Allah tabarak wa taala sasa natakiwa kujua kwa nini mnasoma dini ya Allah eh qila laka Limadha natlubu alilma alshar'i utakapoulizwa kwa nini tunasoma dini yetu kwa nini tunasoma uislamu wetu kwa nini tunatafuta elimu ya dini yetu? Basi tunasoma dini yetu jibu la kwanza ni anna Allah amara nabii. Na kwa sababu Allah ametuamrishia sisi tusome dini yetu. menelewa Tunatafuta elimu ya dini kwa sababu Allah mituambisha tusome dini. Tunatekeleza amri ya Allah. الله ناسما فعل ان لا اله الا الله فبدا بالعلم قبل القول والعمل الله كان ذا علم قبل قولنا عمل kwetu nasoma dini kwa sababu Allah mituambisha tusome nini tusome dini kwetu nasoma dini ili kutekeleza amri kwani tunatafuta elimu ya dini yetu liat iqtida au li anna rasul sallallahu alayhi wasallam amarna bidhalika kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha hivyo na tunamfuata yeye yeye pia mtume alisoma dini akasomeshwa dini hii akapewa ya dini kwa hiyo na sisi ili tumfuate yeye na tupite njia yake na tumuigeee ndio maana tunasoma dini yetu. Mtume amesema "Tanabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim". Kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Na mimi na wewe ni nani? Ni waislamu. Kwa hiyo kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Elimu ya dini menelewa elimu ya kujua Qur'ani elimu ya kujua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ya kujua maneno ya maswahaba menelewa elimu ya kumjua Allah elimu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ya kujua Uislamu wetu kwa dalili hiyo ndio ilimu ambayo tumeamlisha, tuisome tuitafute na ndiyo ambayo imetuleta hapa kusoma Mnenisikia wanafunzi hilo jambo la msingi sana. Mmenielewa lakini twatafuta elimu ya dini yetu sababu ya tatu. Ittiba al salafinas ili kuwaiga wema wetu walio katika masohaba Twatafuta ilmu hii ya kisheria ili tuweze kuwaiga masohaba Masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wao apo ndo wameisoma Qur'ani kutoka kwa mtume salla Allahu alayhi wasallam wakatufikishia sisi kwetu tafuta elimu ya dini ili kuainia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam sababu ya nne katafuta ilmuhi ya ili tusaishe kwa itikadi zetu itikadi iliyokuwa sahihi ya kumwabudu Allah peke yake na kutomushirikisha Uwezi kuijua itikadi sahihi isipokuwa kwa kusoma elimu ya dini hii. Menielewa? ili elimu ya nini? Ya dini. Kwa sababu dhambi kubwa kwenye ulimwengu kuliko madhambi yote ni shiriki Na dhambi na, na ibada kubwa kuliko ibada zote ni tauhidi. Uwezi kujua hivi mpaka usome dini yako. Kwa hiyo itavuta elimu ya dini yetu ili tujuwe itikadi zetu jambo la 5 tuwatafuta ya ya dini elimu hii ya kisheria lianna alima izzun wal jahlu kwa sababu elimu ni utukufu na ujinga ni udhalili mtu mtukufu duniani ni yule mwenye elimu menelewa na mtu dhalili asiyekuwa na maana kwenye hii ni mjinga na sasa mtu mjinga kwenye dini asiemjua Mola wake simenelewa tatafta ilmu ya dini kwa nini tunatafuta elimu ya Liana, eh? Liana dini yetu lianna eh lianna man yuridillahu bihi khaira fi fiddin kwa sababu mtu ambaye Allah akimpendea khairi anampa ufahamu katika nini? katika dini okay, ukiona mtu ana dini anajua dini an, yake anajua kusoma Qur'an anajua kuswani anajua kufunga anajua tauhidi anajua fikihi anajua dini yake huyo mtu Allah alimpendea nini khairi mnenelewa lakini ukimkuta mtu hajui Mola wake, hajui Qur'ani. Hiyo ni alama ya shari kwa mtu. Kwa hiyo nawaingiza sana sana sana. Mtahidi msome dini yenu na msiache kusoma madrasa. Hata kama kusoma madrasa hakupuzi kusoma shule. Unasoma shule lakini ukitoka shule unafika nyumbani, unafanya kazi za nyumbani elf gioni waenda madrasa unasoma hizi ni saa kwa wanafunzi wetu tulio wakuta hapa lakini eh, kwa, wa, kwa, kwa watu wote kwa waislamu wote ambao tumekutana nao na tuendelea kukutana nao kuwahimiza wanafunzi wajue kwa nini wanasoma dini yao kwa sababu kusoma dini ni utukufu na kutoisoma ni nini ni shar. menelewa taqata ilmhi liya dini yetu ili tuweze tuweze kujua kwani tuko duniani natlubu alilma shar'i eh linahqiq bihi linahqiq bihi eh ghayat ujudi na fi hadha ili tuweze kupata tahqiqi kupata lile lemo la kwe kwetu kwenye hii dunia. Twatafuta elimu ya dini ili tujijuwe kwa nini tupo duniani. Unielewa? Kwa nini tupo duniani? Tupo duniani litumwabudu nani? Allah. Kwa hiyo tumwabudu ala twatafuta elimu ya kisheria ili tujuwe limada khuliqna? Limada xulikna? Kwa nini tumeumbwa? Unielewa? Kwa hiyo twatafuta elimu ya kisheria ili tujuwe kwa nini tumeumbwa tunataftaneni duniani ili tujijue tujielewe asiyejua dini ya Allah hawezi kujielewa tatafta ilmu ya dini kwa sababu mwenye kutafuta ilmu ya dini Allah anamnyajua Allah anafanya nini au anamnyanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah anamnyanyua mwenye ilmu Allah anamnyanyua daraja. Allah anamnyanyua. Unawaona ni mtoto mdogo, ukipewa kuhifadhi Qur'ani Unasalisha watu. Tarawe. Kuwasalisha watu pia ni utukufu. Naelewa, na watu wangapi ambao wanahifadhi kitabu cha Allah, wanaingia kwenye mashindano, na wengine wanahifadhi kitabu cha Allah, wa Allah anamnyanyua. Ukitaka Allah kuna nye kwenye dunia yako jitahidi kusoma dini yako. Tafuta elimu ya dini yetu ili sahi adhi ili tuwezi kusaisha tabia zetu. Uweze kuwa na tabia nzuri bila kusoma dini ya Allah tabaarak wa ta'ala. Elimu ya dini inatusaidia kusaisha tabia, tabia mbovu, tabia nzuri zote zinafundishwa ndani ya kitabu cha Allah tabaarak wa taala al ilm jaa li sa'adati al bashar fa imtu ilmi ad-din jaa li kwa hiyo kila jambo zuri utalipata kwa ni deu islam na kila jambo baya utalipata nje ya deu islam na kila jambo baya uislamu unakataza kwa hiyo dini yetu tunasoma dini yetu tunakuja madrasa tunasoma dini yetu ili tutengeneze tabia. Kwa hiyo mtu anayesoma dini Atakiwa kuona tabia nzuri. Tabia nzuri zinazopendeza. Umeelewa? Maneno yake anatakiwa leo mazuri. Vitendo vyake vizuri. Awe ni msafi. Awe ni mtoto mwema na maneno mazuri. Anasamehe. Anawaheshimu wakubwa anawahurumia wadogo yote haya ndo baada tunasoma dini yetu ajue nafasi yake kama mtoto ni mdagala na kudimbaga na mdagala anatoka anajua nafasi wazazi wake wazazi wake wanataka nini anawafanyia anawahudumia wazazi wake anawasaidia wadogo zake twatafuta dini ili tuongoze katika tabia njema katika tabia nzuri eh yeah hizi minasaha, fupia bazo, ni, wa ambiye, ni wa kumbushu, na fupi ambazo nimependelea niwaambie niwakumbushe na niwanaasi waislamu wa kwa ujumla na sasa wanafunzi wetu ambao wa tumwakuta hapa kwamba mko katika jambo la ila sasa na wanaasi na kuwasistiza mambo yafuatayo jambo la kwanza takaseni niya katika kusoma dini ikhlas ikhlas Usome dini kwa ajili ya Allah. Usisome kwa ajili ya mashindani. Usiende kuhifadhi Qur'ani lengo lako kubwa ni nini? Mashindani. Soma dini kwa ajili ya Allah, umjuwe Mola wako. Hayo mengine ni ziada, yatakuja. Ukiingia kwenye mashindano, Ukafata faida, sawa. Lakini malengo yako kubwa ni kukijua kitabu cha Allah Tabarak kwa Taala. Saisha nia ya yako wakati ya kusoma dini yako. Soma kwa ajili ya Allah. Lakini jambo lingine katika kusoma dini jitahidi sana jitahidi bidii njitahidi eh, kuwa na bidii na juhudi unaposomeshwa pitia fanyia kazi unasoma dini halafu unachenewa swala unasoma dini alafu swali unasoma dini alafu mchokozi, mgomvi unapiga waisako na tukana watu unasoma dini alafu mdokozi Unaiba vitu vya watu. Dini imetuzuia vyote. Unasoma dini. Eh, wote kwenye mavideo kwenye mabango ya kwenye mipira. Unasoma dini mwanafunzi wa dini, atakiwa na anasoma dini. Muonekano wake yewe ni wa dini. Mifalani kuna mafunzi wamevaa hapa. Alhamdulillah, Allah wajalie na wazazi wao wote waendele kusomyele. Kuna wanafunzi wamevaa Lakini wanafunzi wewe vaa makaa sio onekani. Nafuza tutakiwa vaikaizi ukija chuo uliovaa kazi. Menielewa? Vaa kazi zako, vaa kofia, uwe msafi, uwe na udhu ukija msikitini unachukua uchukua udhu. Ukenda okay, kusomesha Qur'an unakuwa una, una, una, una na udhu wako. Hayo yote tunasoma dini yetu ili kwenye haya. Okay, Ukisoma dini yako hata siku ukipata kazi utakuwa ni mtu mwema utakayesaidia jamii ambaye utakuwa ni mtu mwenye huruma unaomuogopa Mola wako hutoweza kula rushwa hutoweza kuchukua hongo hutoweza kupendelea hutoweza kuwapendelea watu wengine wengine ukawaacha utoleta ubaguzi katika jamii kwa sababu unaomogopa Mola wako kila mtu nampa haki yake unamuhudumia kwa huruma na kwa upendo bila kujali kabila bila kujali langi bila kujali wapi wewe we na ni kumnridisha Mola wako Allah tبارك وتعالى kwa hiyo sana katika hilo lakini mwisho kabisa muwe na e, subra elimu inahitaji e, subra umeelewa inahitaji uvumilefu muwe na subra utashinda njaa kwa sababu ya kusoma utatembea msafafa marefu kwa sababu ya elimu elimu haiwezi kuipata kwa furaha mwilini lazima uwe na subra uwe mvumilivu mnenelewa uwe mvumilivu ule kile unachokipata usiwe na tamaa ukapenda vizuri haraka haraka wanafunzi mdogo ndio yuko darasa la 5 anapenda simu darasa la anapenda simu hivyo viache Acheni kuzoea vitu mbado eh hamjafikia mtavipata Allah kiwajalia na wale wakubwa pia visubirisheni mtakupata ikifika muda wake Allah atakua kukudalia umependa kofia aliyoreoa fulani muombe Allah usimuibie usiende kuiba kofia yake muombe Allah atakuruzuku ya kwako mwenzako kwa chuo ana ana viatu vizuri eh? muombe Allah tabarakataala akupe viatu kama vyake au vizuri zaidi ya vyake usiviibe au usiviaribu kisa huna wewe hiyo ni roho mbaya na mwanafunzi atakay kuwa hivyo na dini yetu imetukataza kuwa na roho mbaya patakio kuwa na roho ya upendo roho ya huruma kupendana eh kuheshimiana kusameheana eh? bali unapokuwa tunakoseyana hizi ni nasaha zangu waislamu jumla lakini kwa sababu wanafunzi na ni siku yao na nimefurahi kwamba wanafunzi ni wengi tumewakuta wako wakubwa wako wadogo Kwa kiki, wa kiume na sikutakaona mrasa zetu zielekeze hasa kwa wanafunzi ili mwezi iwe ni faida na na ni zawadi kwa sisi kwa, kwa sisi kutoka kwetu kuja kwenu zawadi mtu anaweza akakupa pipi mtu anaweza akakupa maneno mazuri naelewa kwa hiyo naomba mpokee zawadi yetu hiyo insha Allah siku nyingine tutapita vituo hivi tunapita tunavitembelea mzeeetu tushakuja mara moja kwa hiyo tukarudi kwa sema tukauangalie waislamu wenzetu wa katika kituo hiki na alhamdulillah tumewakuta kwa siku nyingine tutawatembelea e, tutakuja na zawadi hii ya maneno pia tutakule na zawadi za vitu vingine inshaallah Allah atakufanyia wepesi tumefurahi sana kuona subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka